Артур Конан Дойл Морський договір Липень того року, коли я одружився, запам'ятався мені трьома цікавими справами, в яких я мав честь допомагати Шерлоку Холмсу та студіювати його методи. В моїх нотатках вони виступають під заголовками «Друга пляма», Морський догобір і втомлений капітан. Перша з них пов'язана з такими важливими державними інтересами і стосується стількох найвизначніших родин королівства, що її багато років неможливо було оприлюднити. Проте в жодному іншому розсліді Холмс не зміг так яскраво проявити свій аналітичний метод, який глибоко вразив усіх, хто брав участь у цій справі. Я досі бережу якнайточніший запис розмови, під час якої мій друг розповів про всі подробиці тієї пригоди мсьє Дюбуку з Паризької поліції та Фріцовій фон Вальдбауму. Відомому фахівцеві з Данцига, які доклали чимало зусиль, розплутуючи її другорядні обставини. Але тільки тоді, коли почнеться нове століття, цю історію можна буде вільно переповісти. А поки що я перейду до другої із цих справ – з морським договором яка свого часу теж мала державну магу і була позначена кількома подробицями, що надали їй справді унікальних рис. Ще у шкільні роки я близько заприятелював із хлопцем на ім'я Персі Фелпс, який був майже моїм ровесником, але випередив мене на два класи. То був чудовий хлопець, він діставав усі шкільні нагороди і за свої успіхи одержав стипендію, яка дозволила йому зробити блискучу кар'єру в Кембриджі. Він мав, як я пам'ятаю, великі родинні зв'язки, і ми ще в школі знали, що брат його матері – лорд Голдгерст, видатний діяч консервативної партії. Але тоді ця знатна рідня приносила йому мало користі. Навпаки, було дуже весело виваляти його в пилюці на спортивному майданчику або вдарити нижчі спини ракеткою. Інша річ, коли Фелпс перейшов до самостійного життя. Десь я чув, ніби завдяки своїм здібностям і впливу дядька, він посів добру посаду в Міністерстві закордонних справ, але потім він зовсім зник із моїх думок, аж поки я не отримав такий лист. Брай Абре Вокінг Дорогий Ватсоне, не маю сумніву, що ви пам'ятаєте пуголовка Фелпса, який навчався у п'ятому класі коли ви були в третьому. Можливо, ви навіть чули, що завдяки впливу мого дядька я одержав добру посаду в Міністерстві закордонних справ і здобув там честь і довіру, аж поки страшне нещастя не обірвало моєї кар'єри. Нема потреби описувати подробиці тієї жахливої пригоди, Якщо ви відгукнетеся на моє прохання, мені все одно доведеться про все вам розповідати. Я щойно одужав від нервової гарячки, яка тривала дев'ять тижнів. Чи не могли б ви відвідати мене разом із вашим видатним другом, містером Холмсом? Я хотів би почути його думку про цю пригоду, хоча фахівці... «Запевняють мене, що більше нічого не можуть вдіяти. Будь ласка, приїжджайте з ним якомога скоріш, за такої страшної невідомості кожна хвилина здається мені годиною. Поясніть йому, що коли я не звертався до нього раніше, то не через те, що не ціную його таланту, а тому, що лежав без тями» відтоді, як зазнав цього удару. Тепер я знову володію собою, хоч і не так упевнено почуваю себе, бо боюся рецидиву. Я ще такий слабкий, що можу, як бачите, лише диктувати. Прошу вас, приїжджайте вдвох. Ваш шкільний товариш Персі Фелпс. Щось Зворушило мене у цьому листі Фелпса. Щось жалісливе було в його настійливому проханні привезти Холмса. Якби він попросив чогось неможливого, я й тоді спробував би це зробити. Але я, звичайно, знав, як Холмс любить свою справу, як він завжди готовий допомогти тому, хто чекає на нього». Моя дружина погодилася зі мною, що не можна марнувати ані хвилини. І я відразу після сніданку знов подався до свого давнього помешкання на Бейкер-стріт. Холм сидів у халаті за своїм приставним столом, старанно працюючи не якимось хімічним дослідом. У великій зігнутій риторті над блакитним полум'ям бунзенівського пальника клекотіла якась рідина, очищені краплі якої спадали в дволітрову колбу. Коли я увійшов, мій друг ледве глянув на мене, і я, побачивши, що цей дослід для нього надто важливий, мостився в кріслі і став чекати. Він занурював скляну, пипетку, то до однієї, то до іншої пляшечки, набираючи із кожної по кілька крапель рідини, і нарешті переніс пробірку з їхньою сумішю на письмовий стіл. У правій руці він тримав смужку лакмусового паперу. Ви прийшли саме вчасно, Батсоне», – мовив він. Якщо цей папір залишиться синім. «То все гаразд. Якщо ж він почервоніє, це коштуватиме людині життя». Він занурив смужку у пробірку, і папір спалахнув рівним, сірувато-червоним кольором. «Так я й думав», – вигукнув він. «За хвилину я буду до ваших послуг, Ватсоне. Тютюн ви знайдете у перській пантофлі». Він обернувся до столу і написав кілька телеграм, які одразу віддав хлопчині Лакеєві. Потім сів на стілець, що стояв напроти мого крісла, і обхопив свої худі коліна руками, зчепивши довгі тонкі пальці. «Звичайне, дрібнесеньке вбивство», – сказав він. «Гадаю, ви принесли?» «Щось ліпше. Ви боревісник злочинів, Ватсоне. Що ж там у вас?» Я передав йому лист, і він якнайважнішу його прочитав. «Сказано, не вельми багато, еге ж? зауважив він, повертаючи мені лист. «Майже нічого. І все-таки почерк здається цікавим. Але це не його почерк. — Саме так. Це жіночий почерк. — Ба ні, чоловічий, — вигукнув я. — Ні, це писала жінка. І до того ж жінка рідкісної вдачі. Бачите, це вже багато знати на початку розслідування, що ваш клієнт на щастя чи на біду спілкується з особою рідкісної натури. Це вже вельми цікаво. Якщо ж ви готові, то ми негайно вирушаємо до Вокінга і побачимося з тим дипломатом, що потрапив у таку халепу. І з леді, який він диктує свої листи. На Ватерлоу нам пощастило впіймати ранній потяг. І менш ніж за годину ми опинилися серед соснових лісів та вересовищ Вокінга. Садиба Брай Арбе, великий самотній будинок серед широких полів, стояла за кілька хвилин ходу від станції. Показавши свої візитні картки, ми зайшли до шатної вітальні, куди за хвилину увійшов досить таки огрядний чоловік, що прийняв нас вельми гостинно. Літ він мав десь із тридцять п'ять, але через рум'яні щоки і веселі очі скидався на повнотілого, безшкитливого хлопчака. «Я такий радий, що ви приїхали», – сказав він, сердешно тиснучи нам руки. «Персі, цілісінький ранок запитую про вас. Сердега хапається за будь-яку соломинку». Його батьки просили мене зустріти вас, бо їм навіть згадувати про те боляче. — Поки що ми не знаємо жодної подробиці, — зауважив Холмс. — Як я здогадався, ви не член цієї родини. Наш новий знайомий здивувався, але потім усміхнувся. — Звичайно, ви побачили монограму ДГ на моєму медальйоні, — сказав він. А я вже почав дивуватися вашому розумові. Мене звуть Джозеф Гаррісон, а Персі хоче одружитися з моєю сестрою. Тож я невдовзі буду його родичем, принаймні з боку дружини. Сестру мою, ви побачите у нього в кімнаті. Останні два місяці вона доглядає його, немов дитину, мабуть, там краще піти до нього одразу. Він з таким нетерпінням чекає на вас. Кімната, до якої нас провели, на тім самим поверсі, що вітальня, була схожа на вітальню і на спальню водночас. У кожному її кутку стояли квіти. На канапі, біля відчиненого вікна, крізь яке лилося напоїне садовими пахущими літнє повітря, лишав дуже блідий і зморений молодик. Коли ми увійшли, Жінка, яка сиділа біля нього, підвелася. — Я піду, Персі? — спитала вона. Він схопив її за руку, щоб та залишалася. — Якся маєте, Ватсоне, — сердечно промовив він. — Я ні за що не впізнав би вас з у цими вусами. Та й мене, мабуть, тепер важко упізнати. А це, напевно, ваш славетний друг, містер Шерлок Холмс. Кількома словами... Я представив йому Холмса, і ми обидва посідали. Огрядний чоловік пішов, але сестра його залишилася біля хворого, що не випускав її руки. Це була цікава жінка, трохи гладка для свого низького зросту, але з гарним оливково-смаглявим обличчям, великими темними італійськими очима і кучерями густо-чорного волосся. Контраст із її яскравими рисами робив бліде обличчя її недужого друга ще більш виснаженим і змореним. «Не хочу марнувати вашого часу», сказав Фелпс, звівшися на канапі. «Одразу перейду до діла. Я був щасливим чоловіком, з успішною кар'єрою, і вже думав одружитися, коли раптом страшне нещастя зруйнувало всі мої наміри. Як Ватсон, напевно, вам казав, я служив у Міністерстві закордонних справ, і завдяки впливам свого дядька, лорда Голдгерста, швидко посів відповідальну посаду. Коли дядько став міністром закордонних справ у нинішньому уряді, він почав доручати мені важливі справи. І оскільки я завжди виконував їх з успіхом, він урешті-решт зовсім поклався на мої дипломатичні здібності. Тижнів із 10 тому, а якщо точніше, то 23 травня він Викликав мене до свого кабінету і, похваливши за сумлінну роботу, сказав, що хоче доручити мені нову відповідальну справу. «Оце! – сказав він, беручи зі столу сувій сірого паперу. Таємний морський договір між Англією і Італією, чутки про які, на жаль, уже просочилися до газет». Надзвичайно важливо, щоб надалі такого не було. Французьке чи російське посольства заплатили б великі гроші, щоб дізнатися про зміст цих паперів. Я волів би не діставати їх із шухляди свого столу, якби не було нагальної потреби скопіювати їх. «Чи маєте ви в кабінеті письмовий стіл?» «Так, сер. Тоді візьміть договір і замкніть у шухляді. Я накажу, щоб вам дозволили залишатися, коли всі підуть, і ви зможете скопіювати його, не поспішаючи і без страху, що за вами підглядатимуть. Коли ви скінчите, замкніть і договір, і копію у шухляді, а вранці віддасте їх мені особисто. — Я взяв папери і... — Пробачте, — перервав його Холмс. — Ви були наодинці під час тієї розмови? — Саме так. — У великій кімнаті? — Десь тридцять на тридцять футів. — Посередині її? — Так, приблизно. — Ви тихо розмовляли? — Дядько завжди розмовляє дуже тихо, а я майже нічого не говорив. «Дякую!» – мовив Холмс, заплющивши очі. «Далі, будь ласка!» Я зробив точнісінько так, як він мені звелів, і зачекав, поки інші клерки порозходяться. Один з них, Чарльз Горо, що працював у моїй кімнаті, не впорався вчасно зі своєю роботою. Я залишив його там, і вирішив піти пообідати. Коли я повернувся, він уже пішов. Я хотів скоріше закінчити роботу, бо знав, що Джозеф, містер Гаррісон, якого ви щойно бачили, зараз у місті і поїде до Вокінга потягом об одинадцятій, тож мені хотілося встигнути на той самий потяг. Коли я почав переглядати договір, то зрозумів, що мій дядько ані трохи не перебільшив його ваги. Не розводячись докладніше, можу сказати, що він визначав позицію Великої Британії щодо Троїстого Союзу і передбачав політику нашої країни на той випадок, коли французький флот у Середземному морі за своєю бойовою потужністю переважить італійський. У договорі розглядалися суто військово-морські питання. В кінці стояли підписи високих договірних сторін. Пробігши очима договір, я взявся його переписувати. Це був довгий документ, написаний французькою мовою, що містив 26 окремих статей. Я писав так швидко, як лише міг, але на дев'яту годину подолав лише дев'ять статей, і вже втратив будь-яку надію встигнути на потяг. Я хотів спати, і мало що тямив, бо ситно пообідав, та й натомився за цілий день роботи. В чашечках кави Підбадьорила б мене. Швейцар у нас чергує щоночі в маленькій вартівні біля сходів і, звичайно, варить на спиртівці каву для чиновників, які залишаються працювати на ніч. Я подзвонив, щоб покликати його. На мій подив, до мене прийшла жінка висока, огрядна, підстаркувата жінка. В фартусі. То була швейцарова дружина, що прибирає в нас кімнати, і я попросив її зробити каву. Переписавши ще дві статті, я відчув, що зовсім засинаю. Встав і пройшов туди-сюди по кімнаті, щоб розім'яти ноги. Каву мені ще не принесли і я вирішив дізнатися, що там сталося. Відчинивши двері, я вийшов у коридор. З кімнати, де я працював, веде прямий, погано освітлений коридор. Закінчується він вигнутими сходами, що ведуть до вартівні на першому поверсі. Посередині сходів є невелика площадка, від якої під прямим кутом Відходить іще один коридор. Цим коридором, проминувши невеликі сходи, можна пройти до бічних дверей, через які заходять слуги і клерки, коли йдуть коротким шляхом із Чарльз-стріт. Ось приблизний план приміщення. «Дякую, я уважно слухаю вас», – мовив Шерлок Холмс. «Ось що дуже важливо». Я спустився сходами, і внизу побачив швейцара, що міцно спав у себе на лаві. На спиртівці клекотів чайник. Я зняв чайник з вогню і загасив спиртівку. Кілька крапель води бризнули на підлогу. Тоді я простяг руку, щоб розбудити швейцара, який і досі спав. Аж тут у нього над головою гучно Зеленькнув дзвоник. Він здригнувся і прокинувся. «Містер Фелпсе, це ви!» Промовив він, дивлячись на мене. «Я зайшов до вас, щоб глянути, чи готова кава». «Я готував каву і заснув, сер», мовив він, позираючи на мене. А потім на дзвінок, що й досі хилитався. Обличчя його було вкрай здивоване. «Якщо ви...» Тут, сер? То хто ж тоді дзвонив? спитав він. Дзвонив? вигукнув я. Тобто як дзвонив? Дзвонив з тієї кімнати, де ви працюєте. Серце моє не мов би стиснула крижана рука. Отже, зараз хтось є в кімнаті, де лежить на столі мій неоціненний договір. Я що духу помчав сходами, а потім коридором. У коридорі не було нікого, містере Холмс, не було нікого і в кімнаті. Все було, як і раніше, крім паперів, що лежали на столі. Копія лежала на місці, а оригінал зник. Холмс випростався і потер руки. Я побачив, що ця загадка припала йому до серця. І що ж ви зробили потім? пробурмотів він. Я миттю змитикував, що злодій, напевно, зійшов на гору сходами від бічних дверей. Інакше я неодмінно зустрів би його. А чи певні ви, що він не ховався увесь цей час у кімнаті чи в коридорі, який, за вашими словами, був погано освітлений? Це неможливо. В кімнаті, в коридорі, навіть пацюкові, нема де сховатися. Дякую. Далі, будь ласка. Швейцар, побачивши з виразу мого блідого обличчя, що сталося якесь лихо, пішов за мною на хору. Ми обидва побігли коридором, а потім крутими сходами, які виходили на Чарльз стріт Двері внизу було зачинено, але не замкнено. Ми відчинили їх і вибігли на вулицю. Я добре пам'ятаю, що на сусідній церкві тричі вдарили дзигарі. Була за чверть десята. Це вельми важливо, мовив Холмс, записавши щось на манжеті сорочки. Вечір був дуже темний. Сіяла тепла мржичка. На чарльз стріт не було нікого. А на вайт як і завжди було людно, без капелюхів, у чому були, ми помчали вперед і знайшли на розі полісмена. — Скою на крадіжку, — видихнув я. — З Міністерства закордонних справ викрадено документ надзвичайної ваги. Чи хтось проходив тут? — Я стою уже з чверть години, сер, відповів полісмен. І за цей час повз мене пройшла лише одна особа — висока, Підстаркувата жінка, закутана в хустку. «Га, та то ж моя дружина!» – вигукнув швейцар. «А більше ніхто не проходив?» «Ніхто!» «Виходить, злодій пішов в інший бік!» – мовив швейцар і смикнув мене за рукав. Але мені це не сподобалось, і його спроба кудись отвезти мене лише посилила мої підозри. «Куди пішла?» Та жінка, скрикнув я, не знаю, сер. Я лише помітив, як вона пройшла повз мене, але причин стежити за нею не було. Мені здалося, що вона поспішає. Як давно це було? Кілька хвилин тому десь із сп'ять? Так, не більше ніж п'ять. Ми тут марнуємо час, сер, а зараз дорога кожна хвилина. Умовляв мене швейцар, повірте мені, моя стара, тут ні до чого. І ходімо в інший кінець вулиці. Якщо ви не підете, то я піду сам. Сказавши це, він кинувся в інший бік. Але я миттю наздогнав його і схопив за рукав. «Де ви мешкаєте?» – спитав я. «В Брікстоні, Айві Лейн 16», – відповів він. Але ви натрапили на хибний слід містера Фелпса Ходімо в інший кінець вулиці і погляньмо, чи нема там чого-небудь. Втрачати все одно не було чого. Разом із полісменом ми побігли в інший бік. Але вийшли на вулицю, де було повно перехожих, і всі вони такого вологого вечора, тільки думали, як скоріше дістатися затишного місця. Не знайшлося жодної душі, яка гуляла просто так і могла сказати нам, хто тут недавно проходив. Тоді ми повернулися до міністерства. Обшукали сходи і коридор, але марно. Підлогу в коридорі застелену жоптавим Лінолеуму, на якому дуже чітко видно будь-який слід. Ми якнайретельніше оглянули його, але не знайшли жодного сліду. Мжичило тоді цілий вечір, десь із сьомої години. То як жінка, що заходила до кімнати близько дев'ятої, не залишила там слідів своїх брудних черевиків. «Я радий, що ви це відзначили. Мені це так само спало на думку. Проте виявилося, що прибиральниці знімають вартівні черевики і взувають капці. Що ж, цілком зрозуміло. Отже, ніяких слідів не було, хоча цілий вечір джичило. Події справді стають цікавими». Що ви зробили потім? Ми також оглянули кімнату. Потаємних дверей там немає, а вікна футів за тридцять від землі. Обидва вікна зачинено зсередини. На підлозі лежить килим, тож ляди в ній. Бути не може. А стеля звичайна, побілена. Ручуся головою, щоб красти мої папери, міг лише той, хто війшов у двері. А як щодо каміна? Каміна там немає, є грубка. Шнур від дзвінка висить праворуч мого столу. Отже, той, хто дзвонив, мав стояти праворуч. Але навіщо злочинцеві знадобилося дзвонити? Ось де найбільша загадка. Пригода й справді надзвичайна. Але що ви робили далі? Напевно, Оглянули кімнату, щоб побачити, чи не залишив непроханий гість якісь сліди, недопалок, загублену рукавичку, шпильку чи ще якусь дрібничку. Нічого такого там не було. Не тхнуло, чимось про це ми не подумали. Пахощі тютюну зробили б нам велику послугу в нашому розслідуванні. Я сам ніколи не палив, Тож відчув би, напевно, запах тютюну. Ні, там не було нічого. Єдиний суттєвий факт – це те, що швейцарова дружина, місіс Танджі, поспіхом залишила будинок. Сам швейцар пояснив, що вона завжди о тій порі йде додому». Ми з полісменом погодилися, що найкраще буде негайно заарештувати її, поки вона не встигла сховати кудись папери, якщо, звичайно, взяла їх. Ми одразу дали знати про це до Скотленд-Ярду. І звідти миттю прибув детектив містер Форбс, який охоче взявся до цієї справи. Ми наняли кеп і за півгодини вже були на місці. Відчинила нам якась дівчина, що виявилася старшою дочкою місіс Танджі. Мати її ще не повернулась, і нас провели до кімнати. За десять хвилин пролунав стукіт у двері, і тут ми зробили прикру помилку. У чому винен тільки я і ніхто інший. Замість відчинити двері самим ми доручили зробити це дівчині. Ми почули, як вона сказала: Мамо, тут на тебе чекають двоє чоловіків. І з коридору одразу долину хуткий тупіт. Форс відчинив двері, і ми побігли до кухні, але жінка обігнала нас. Вона втупилася в нас зухвалими очима, але раптом, упізнавши мене, застигла з подивом на обличчі. Та це ж містер Фелпс. — Із міністерства, — вигукнула вона. — Ну то й що? Чого це викинулося геть від нас? — спитав мій супутник. — І гадала, що то прийшли цінувати майно, — відповіла вона. — Ми заборгували крамареві. — Не так уже і хитро придумано, — відповів Форбс. — У нас є підстави підозрювати вас у викраденні важливих документів з Міністерства закордонних справ. Ви побігли сюди, щоб заховати їх. Ви повинні поїхати з нами до Скотленд-Ярду, де вас обшукають. Вона марно противилася і пручалася. Під'їхав Кеп, і ми всі троє сіли в нього. Та спершу я все-таки оглянув кухню і особливо піч, подумавши, що вона могла спалити папери. Але навіть натяку на якийсь попіл. Чи вгорілий клаптик там не було. Приїхавши до Скотленд-Ярду, ми передали її одній із жінок-детективів. Я чекав на її доповідь, палаючи з нетерпіння. Однак ніяких паперів вона не знайшла. Тут уперше я зрозумів у жах свого становища. Досі я діяв немов у забутті. Я був такий упевнений, що договір знайдуть Що не смів навіть думати про те Які наслідки чекають на мене Коли цього не станеться Але тепер, коли все скінчилося Я задумався над своїм становищем Воно було страшне Ватсон скаже вам Що в школі я був нервовим Вразливим хлопчиськом Така вже моя вдача я думав про свого дядька та його колег-урядовців, про ганьбу, яку я накликав на нього, на себе, на всіх, хто мав зі мною зв'язки. Може, я став жертвою якогось неймовірного випадку, але ніяких випадковостей не повинно бути, коли на карту поставлено дипломатичні інтереси. Я зазнав поразки, ганебної поразки, безнадійної. Я не пам'ятаю, що робив по тому. Напевно, зі мною була істерика. Щось ніби пригадую, як коло мене скупчилися і намагалися втішити поліційні службовці. Один з них відвіз мене до Ватерлоу і посадив на потяг, що йшов до Вокінга. Він, мабуть, супроводжував би мене аж до самого дому, якби дорогою нам не трапився доктор Фер'є, лікар, що мешкав поряд із нами та їхав додому тим самим потягом. Доктор люб'язно потурбувався про мене і саме вчасно, бо вже на станції в мене почався нервовий напад, і додому я приїхав справжнісіньким божевільним. Можете уявити собі, що було, коли після докторового дзвінка всі підхопилися з ліжок і побачили мене в такому стані. Бідолашні Енні і мати були у відчаї. Доктор Фер'є розповів їм про те, що сказав йому детектив на вокзалі. І лише хлюпнув олії у вогонь. Усім було зрозуміло, що я захворів надовго. Тож Джозефа Випроводили з цієї веселої кімнати і перетворили її на лікарняну палату. Так я пролежав, містере Холмси, більше ніж дев'ять тижнів у маячній і гарячці. Якби не місіс Гаррісон і не турботи лікаря, я й досі не міг би розмовляти з вами. Енні була біля мене вдень, а вночі чергувала Доглядальниця, бо під час нервового нападу я міг скоїти все, що завгодно. Поволі здоровий глуст повертався до мене. Однак пам'ять прояснилася лише три дні тому. Часом мені хочеться, щоб її зовсім відібрало. Насамперед я послав телеграму містерові Форбсу який узявся до цієї справи. Він приїхав і запевнив мене, що робить усе можливе. Але наслід злочинця ще й досі не натрапив. Швейцара з дружиною обшукали якнайретельніше, проте марно. Тоді поліція почала підозрювати молодого Горо, що того вечора, як ви пам'ятаєте, залишився на роботі, коли вже всі пішли. Підозру могли викликати його запізнення і французьке прізвище, але я почав тоді працювати лише після того, як він пішов, а рідня його нащадки гугенотів за своїми вподобаннями і звичками такі самі англійці, як і ми з вами. Ні в чому Звинуватити його не змогли, і справа зупинилася. Тому я й звернувся до вас, містере Холмсе, бо ви остання моя надія. Якщо ви не врятуєте мене, на моїй честі і моєму становищі буде поставлено хрест. Втомлений довгою розповіддю, хворий упав на подушки, а няня наречена. Тим часом налила йому в склянку заспокійливих ліків. Холмс сидів мовчки, закинувши голову і заплющивши очі. Сторонній людині ця мовчанка здалася б ознакою байдужості. Проте я знав, що вона свідчить про напружену роботу його думки. Ваша розповідь була така вичерпна? Мовив він нарешті, що в мене справді залишилося мало запитань. Хіба що одне, найважливіше. Чи розповідали ви кому-небудь, що дістали особливе доручення? Нікому. Наприклад, міс Гаррісон. Ні, я не був у Вокінгу після того, як одержав це завдання. І ні з ким зі своїх тоді не бачилися. Ні з ким. Комусь із них відомо, де в міністерстві ваша кімната? О, так, там у мене бували всі. Звичайно, це зайве питання, якщо ви нікому не розповідали про договір. Нікому і нічого. А що ви знаєте про швейцара? Хіба те, що він старий вояк? Якого полку? Я чув, нібито голдстримського гвардійського. Дякую. Я не маю сумніву, що почую про подробиці від Форбса. Їхні слідчі чудово вміють збирати факти, але не завжди вміють їх пояснювати. Яка гарна троянда! Він пройшов повз канапу до відчиненого вікна і підняв нахилене стебло трояндового куща, милуючись найтоншими відтінками рожевого та зеленого. Ця риса його вдачі була для мене нова, бо я ніколи ще не бачив, щоб він хоч трохи цікавився природою. Ніде так не потрібна логіка, як у релігії, сказав він, притулившись до віконниці. Логік може піднести її до рівня точної науки. Мені здається, що своєю вірою у Боже проведіння ми зобов'язані квітам, все інше. Наші сили, наші бажання, наші харчі потрібні нам насамперед для існування. Але троянда над усе Її пахощі і барви прикрашають життя, а не зумовлюють його. Лише Боже проведіння може породжувати красу. Отож я й кажу, що доки є квіти, ми матимемо надію. Персі Фелпс із нареченою здивовано слухали цю холмсову промову, і на їхніх обличчях відбилося розчарування. Він замріявся, тримаючи у пальцях троянду. Це тривало кілька хвилин, поки голос молодої леді не перервав його мрій. «Чи бачите ви, як можна розгадати цю загадку, містере Холмсе?» Трохи сердито спитала вона. «Так, це справді загадка», – відповів він, повертаючись до земного життя. «Нерозумно було б заперечувати, що справа ця дуже важка і заплутана, але я обіцяю вам узятися до неї як слід і повідомляти про кожну нову подробицю». Чи маєте ви вже якусь думку? У мене їх уже сім, але я мушу, звичайно, усе перевірити, перш ніж оголошу їх. Ви когось підозрюєте? Я підозрюю себе. У чому? У тому, що роблю надто поспішні висновки. Тоді їдьте до Лондона і перевірте свої висновки. Ваша порада – Просто чудова, міс Гаррісон, — мовив, підводячись Холмс. — Гадай, Ватсоне, що так буде найліпше. Не дозволяйте собі втішатися марними надіями, містере Фелпсе. Це дуже заплутана справа. Я буду наче в лихоманці, доки знову не побачу вас. Зітхну, дипломат. Гаразд. Я приїду завтра тим самим потягом, хоча більш ніж імовірно, що не скажу вам нічого нового. Хай Бог благословить вас за вашу обіцянку приїхати, вигукнув наш клієнт. Я знаю, що ви це зробите, і це додає мені снаги. До речі, я одержав лист від лорда. Голдгерста. Справді? І що ж він пише? Він висловлюється. Холодно, але не різко. Я гадаю, він жаліє мене лише через мою хворобу. Він наголошує, що ця справа надзвичайно важлива. Але це не позначиться на моїй кар'єрі. Він, звичайно, має на увазі звільнення. Поки я не одужую, я не матиму змоги виправити це прикре становище. «Що ж, з його боку це досить розумно і ввічливо», – зауважив Холмс. «Ходімо, Ватсоне, нам вистачить у місці роботи на цілий день». Містер Джозеф Гаррісон відвіз нас на станцію, і невдовзі ми вже сиділи у портсмутському потязі. Холмс глибоко замислився, і не промовив ані слова, поки ми не проминули, клапемський роз'їзд. Як цікаво під'їжджати до Лондона з високого місця і дивитися на будинки згори. Я подумав, що мій друг жартує, бо тутешній краєвид був зовсім непривабливий, але він відразу ж пояснив. «Погляньте, но ну, на ці великі самотні будинки» що височіють над черепичними дахами немов цегляні острови над олив'яно-сірим морем. Це казенні школи? Маяки, дружі мій, баки не майбутнього, коробочки з сотнями маленьких світлих насінин у кожній, з яких виросте мудріша, краща Англія майбутнього. Сподіваюся, цей Фелпс не п'є, Гадаю, не п'є. Я теж так думаю, але ми повинні все передбачити. Бідолаха, загруз вуха, А чи витягнемо ми його стрісовини, невідомо. А що ви думаєте про міс Гаррісон? Дівчина сильної вдачі. І до того ж, непогана, коли не помиляюся. Вони з братом єдині діти фабриканта залізних виробів, що мешкає десь у Нортумберленді вони з Фелпсом заручилися під час подорожей минулої зими, і вона приїхала сюди разом з братом, щоб познайомитися з ріднею нареченого. Потім сталося це нещастя, і вона залишилася доглядати коханого, а її брат Джозеф, побачивши, що тут добре живеться, застався і собі. Як бачите, я вже встиг дещо розпитати – і сьогодні нам доведеться розпитувати всіх цілісінький день. Моя практика, – почав я, – ну, коли ви гадаєте, що ваші справи цікавіші за мої, – трохи сердито урвав мене Холмс. Я хотів сказати, що моя практика зо два дні почекає, тим паче, що цієї пори хворіють мало. Чудово, – сказав він, – і знов став більш лагідним тоді візьмемося за справу разом. Передусім, гадаю, слід побачити Форбса. Він, можливо, розкаже нам усе, що треба. І тоді ми знатимемо, з якого боку слід братися до цієї справи. Але ж ви казали, що вже маєте з цього приводу свою думку. Так, навіть кілька. Але лише наступні розшуки зможуть показати, чого вони варті. Найважче розкрити злочин – що не мав мети. Цей злочин не такий. Хто може мати із нього зиск? Або французький посол, або російський, або особа, що може продати документ комусь із цих послів. Або нарешті лорд Голдгерст. Лорд Голдгерст? Так, адже можна уявити собі державного діяча у такому становищі коли він не шкодуватиме, що якийсь документ випадково буде знищено. Навіть такого славетного державного діяча, як лорд Горгест, і все-таки нам не слід відкидати і такої можливості. Сьогодні ми відвідаємо славетного лорда і послухаємо, що він нам скаже. До речі, розшуки вже тривають. Уже? Так, я послав зі станції «Вокінг» телеграми до всіх вечірніх газет у Лондоні. Це оголошення має з'явитися у кожній з них. І він простяг мені аркуш, видертий із записника. На ньому було поспіхом написано олівцем. Десять фунтів винагороди кожному Хто повідомить номер кеба, з якого вийшли на Чарльз Стріт біля дверей Міністерства закордонних справ за чверть до 10 23 травня? Звертатися за адресою Бейкер стріт 221Б. То ви певні, що злодій приїхав кебом? Якщо ні, то справді це не зашкодить. Але якщо вірити містерові Фелпсу, то ні в кімнаті, ні в коридорі схованок немає. То ця особа мала прийти з надвору, якщо вона прийшла з надвору такого дощового вечора і не залишила жодних слідів на ліноліумі, який закінчувався.